Bots jo jo hau gusten ha gune motiba denik arte zerdike. Bon messi kushitia du arresti huntam azken mostraka mauletaren partetik. Bon et Abby a Wybertan helte du urente be saint charri. timing a perfecta. Perfecta. Pour euh si reunion en fait euh, bon heure une allée si reunion ça zone Shir eta hola presejiel hein. Hai maskara moyen ebaiteko prestig. Tu, ouais, des recochier que tu as fait. Non, c'est ma estienne. Den den den na yakachi hola, me dise numero. Sakabadona. Me hardcore de argine eta imanalietano. Ta gine Gaston. eta inzuteko eta ikasteko. Mena, ese, preste ikusiteke sokela iglesia koa Eta itzeko zinez a, kalitate ehuneko mazkada, bada bai, hein txikitzeko o, zinez mazkada izakak edo. Egen ohitazteko jala goizuntan lehen argazki bat hartuik izan dela, talde Ushuaena, ondutik lehen barrik eta batekin izan dela maule gainen bertan, ondutik bazkaia izan da eta onde kua ke bai eta eta bez arreski joak etritan hasit maskada eta siek hor bai bai gente bai, chaldoño bat hilianturik uh, azken ezta ez zen ofiziala eta eta e, ben amasen halei e, edo... bai bai bai bat edo 51 bai eta et, et, la, la plus c'est la vie ben nagio voilà den eta baça den eta hortiki gaiten ziena eta hoi hoje kustez eta katsen ziena okay, ke ikurteko eta bon gaitzen uh, e, e uh, e, bena uchoqui, wala sinesa eguner eh banik izan da azkena la uh, general beita, mena... bena u shocki wala banik aldabat jo baskaiten jungia bakotzen alde eta Joimanaldi ja, benena, dena emanik izan zanda. Ba <tipas> oh, maska da, normal da badwali bisala, mena ununcha, uncha da, uncha, uncha ikusi ge... voilà. <tipas> de que, wala, a picuncineza... horregatik que a ropa que change chain, que regate, que gascarte, denak... santan. Askena alicos, va va va ez zakite goi inaldi bai inaldi bai, era eta itzemaiten ez beste egante deki karga beraz untako sinest